Guztiko Italian çela parta kantu danza eta bestagiruan ondotik bururatu da egunaldia pintxo eta musikariekin. Liceoaren aurdizia intzinikusia balimba zen ere ezainfitet erandokun bezala ibantiko ip zuzendariak. Pentsatuazen egia da pentsatuazela berba da urte sonbeitala ere bisikoginela e, dolabiurte eraikin e, estrenatu ginuen eraikinean eta azkenean ba garapena dela eta eta xeaskak ezakotzenen garapenarekin ba, behar izan dugu haunditze hori pentsatu baino fiteago. Zer haunditze mota izan da ordean zer gehitu duzio hor? Ikasgelak, ikasgelak bakarrik e, jadanik lehen proiektuan eta ginuen eraikinean pentsatuak ziren laborategiak, behar ziren kopurukoak adibidez edo informatika gelak e, lizeoa haunditzearekin batera eta e, asieratik e, ikasgelak bakarrik ikasgelak bakarrik Eraikiko ikiko zirela zen, Beazor gaur egun baditu goa ameka ikasgela gehiago. Ekitaldean, sehaskako lehen dakari jauhiak omenduak izan dira, eta horietan mailus saldun bidek horretara zentzaukun borroka luzea izan dela ortaratzeko. Izan ez lehen dakari irurte, baina borrokan, sehaskan, kaxik amabia mairurte. Lor lehen komenioak errakas lehenan Zi Ez ginean ezautua, ez ginean onartua, Uh, emaiten zaokuten edozoin etiketa buruaren gainean, orduan beti bat zentzer bai joaitean ezena bai, nire ustez oinozailago izanen da, zentaz gauzak usaietan sartzen derarik, anzten dugu eta gero galtzen dira, ordoan kasuman eman behar da. Beti borokatu behar balimada ere, joan den larun batean pesta giro lasaian bururatu zen.